Die volkies chirp en ons wil sing. Joshua, sal jy vir ons een story bring. Asseblief, Joshua, jy gees syke like wonderlijke stories vir ons. En ons kan omtrent nie wacht dat jy weer vir ons iets vertel nie. Het is so wonderlik om by jy al hier die nieuwe dinge te leer. Maaikies, vandag gaan ons weer verder gesels. Die mans, of die profete seens dan, wat topgehou het hoe Elia in die hemel opgeneem is, en wat vir Elisa probeer help het en by hom probeer leer het, het ook vrouwens gehad. En een van hulle vrouwens het na Elisa toe gegaan en vir hom gesê, Edina, my man, is dood. En hy weet self, dat Edina jawe gevrees het, En baie lief was vir jy. En nou, nou het een skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom te vat as slawe. Omdat ek nie al die skuld kan betaal nie. Ek is so lief vir my kinders. Wat sal van my kinders word? Hulle moet nou slawe word. En toe sê Elisa vir haar, Vrou, wat kan ek nou vir jou doen? sê nou vir my, wat het jy alles in jou huis? En sy sê vir Elisa, dat sy niks in haar huis het nie. Ja maat, sy het absoluut niks nie. Sy het net een flesie met olie. En Elisa sê toefaar, gaan leen vir jou van buiten af, kanne, by amal wat jy kan kanne leen, leen jy kanne by al jou bieren, en jy moet nie te min leenie, leen genoeg kanne. En as jy nou genoeg kanne het, dan gang jy in, en jy sluit die huise deur, achter jou en jou seens toe. Maak seker jy sluit het toe, en gee dan, in al daar die kanne, olie, en sit weg wat vol is. Nou moet sy maats, daai klein flesie vat, en sy moet die olie ingooi in die kan, en as hy vol is, in die volgende een, en dan weer in die volgende een, en vat vir jouself, dink een bykie, as ons een koppie vol olie het, gaan ons dan nou, al die groot kanne, vol olie kan maak, met so'n klein koppiekie, olie alleen, dit is nie normaal nie, Nee. maar Elisa, wat in Elia'se plek is, het baie goed geweet wat nou gaan gebeur, want hy wou haar help. Toe het die volgende gebeur. Sy het toe van Elisa af weggegaan en sy het precies gedoen wat hy geset. Sy was baie gehoorsam. Sy het die deur achter haar en haar seens toegesluid en terwijl hylle die kanne vir haar aanbring, giet sy nou die olie in. En soedra die kan vol was, dan sê sy aan haar sien, bring vir my nog een kan aan. En dan maak die sien so, en toe sê dit nou weer sê, toe sê die sien vir haar, daar is nou nie meer kan in die ma, en toe hou die olie op om te vloei. En toe gaan sy nou na Elisa toe terug, en sy sê vir hom wat gebeur het, en hy sê vir haar, vat nou al hierdie olie, gaan verkoop die olie, En betaal jou skulde. En dit wat oorbly, kan jy en jou seens van lewe. Daar sal genoeg wees. Maats, kan jy nou sien, hoe vader altyd vir sy kinders zorg. Want haar man was een van vaderse kinders. En sy was ook een van vaderse kinders. So, toe haar man dan nou dood is, toe het vader haar gehelp. En daarom het hy vir Elisa gebruik om haar te kan help. En sy kon haar seens groot maak, sonder om verder bekommerd te wees. Sy het genoeg gehad. So onthou, ons kan altyd op jaw weer vertrouw. Hy sal ons altyd te hulp kom. As hy vir een ou klein volkie kan sorg wat so mooi kan tjirp, sonder dat die oude voelkie ooit hoef bekommerd te wees, oor waar gaan hy nou weer een saaiekie kry, of waar gaan hy nou weer een oude brooiekie kry te eet. Maar die voelkies vertrouw net op Yahshua, hulle weet, Yahshua sal sorg vir hulle, en so moet ons ook wees. Soos hier die vrou van vaderse kinders vertrouw het, en sy het gekry, sy het ontvang, is dit nie wonderlik nie. Nou, hierdie was nou 'n baie kort lesie en een prachtige verhaalkie nogthans. Denk jy hulle nie so nie? Onthou nou, om vir vader dankie te sê, vir alles wat hy vir ons gee, dat hy so goed na ons kyk en ons verzorg. Ons het iets om aan te trek, ons het iets om te eet, dit gaan uitstekend met ons. Ons siele is wel. Geseende dag vir jylle allemaal hoor,